Radio Rallabo är tillbaka. Andra avsnittet. I likhet med första avsnittet har vi Henriksson med oss. Jajamän. Lichen. Och Vi har även som sagt Lichen med oss. Hur känns det att vara med i Radio Rallavo för första gången? Jag är skiträdd och du är din ära att här. du kan då vara rädd och ledsen? Uh. <laughs> Jag Vänta bara tills Skölda kommer den dagen de, de sköljde med här då blir det eh, lyssna rekord va? Oh. Alla vill höra skölja analys av, av hur klubben eh, fungerar idag av sköller. Det vill alla höra oh. Mycket korr man köper, mycket nudlar köper Mycket nudlar käkar, mycket korv som köps in Hur mycket korr det går åt på en kupp skulle vara intressant att höra mm. det, är mycket, tror jag. det är nog ganska mycket det finns mycket att prata om med Skölla. Vi ska nog ställa upp en intervju med honom och uh, med lite vettiga frågor. Det var ju stämning. Fångens ämne i kuppen. Uh, vi har honom om ungefär 40 minuter. Angående det. Med föräldrarna. Får vi se vad det blir. Alternativen som ni vet, Göteborg och Helsingfors. Helsinki. Vi börjar med, med Helsingfors då. Vad vet ni om Helsingfors? Har ni varit i Helsingfors? ja det är Helsingfors. Vad gjorde du i Helsingfors? Kolla på handen Och korven är en störst dyr. Eller är det störst då? Det är styr. väldigt annorlunda för att vara grannan. Faktiskt. Är han stark? Den är stor. Den är stor. Är det som är stora skillnaden? Mm. Fet alltså. Mm, mycket. Mer köttig. Någon kör samma sak. ketchupbröd och mm, bröd. Men bröd är annorlunda det de gör kebabbrö på den här nya kebabställen också. Om man ska ha kebabbrö. Vilket kebabställe? Ronis. Ja, Ronis. Det är orange. Mm, orange. Där. mm. Ja, men jag film, i alla fall på Finland här kostar en karl med bröd 3,5 euro. En karl med bröd. Jävla sågkars fick jag. Kan vi säga direkt att när man spelar radio så försöker man att hålla telefonerna avstängda. Ja. För framtiden. Ja. Mamma, det är förlåtet Annika. Hon är förlåten. Mm. Eh, vad vet du om Finland? Eller sin forsliss? Ja, det en gång. Varte en gång. Ja. Vad gjorde du då då? Jag var på att kissa på mig. Du var på att kissa på dig. Du har gått för att kissa på dig. Nej, vi, vi var där och gjorde någonting. Gick du färdiga dit och fick du färdiga några timmar. Så när vi skulle åka tillbaka på det här Buss eller tåget som går på vägarna. Spårvagn. Ja, spårvagn. Kom du för att en massa alkoholister och börja prata med pappa? Mm. Okej. Okay. Fyfan, vad rädd jag, jag Myten säger väl att det finns en hel del alkoholister i Finland. Nej, ryssarna. Ryssarna är inte så duktiga de. Och... Någon koskenkorva lär inte ni få smaka på. Om man säger så, det är jag som står för det. Jag och pappa Uffe står för koskenkorvan i Finland. Jonas. – och Jonas. Pappa Jonas. Alltså pappa har jag för kosken korvan. Ni kommer att förhålla er till energidryck eller sportdryck. Sportdryck, ingen energidryck. Uh, om vi säger så här, vad vet ni om Helsingfors som idrottsstad? Vet ni någonting om Helsingfors? Någonting. Fina handla. I alla fall har ja, där. Nej, vi pratar prata in i bandet alltså. Jaha, ja, det är väl det, det är andra ledande landet land in innebande. Sverige ligger först. Mm. Sen är det Finland. Och det finns som kastar sönder någon annan tid. vi en med ett spjut. kan det mycket väl vara. Svart de, är, sändigt, svart. de är bra på de där finnarna. De här kastgrenarna. Mm. Vad vet ni mer? Har ni någon koll på Helsingfors? När <snar> det gäller <snar> fotboll, hockey och uh, så vidare? Nej, ingen speciellt. Ingen sånt. Det känns. Ingen koll. Har <snar> ni <snar> någon koll på vad rekordet i Helsingfors ligger på Candy Crush? Jag vet inte. De har säkert kommit längre med. Men innan vi har kommit dit var klar och klarade ut det. Okej. Okay. Jag blir sviken att du inte visste det. Jag vet att Jansson tog kolla. Jag vet att största bandyklubbmystandet är IFK Helsingfors. Klubbgrunnar av svenskar. Det ska även vara bästa laget i Finland. Mm. I södra Finland ska vi säga. Det är väl roligt med ett svenskt lag. Mm. Absolut. Det tror jag också. Om vi säger att eh, vi är ännu, inte, ännu inte bestämt men tror ni, flyg eller färja, vad ska ni välja? Färja din flyg igen. flyg där. Ni är eniga här i studion till lika Henrikssons rum. Eh, ingen dryck idag ska tilläggas. Inespresso. Inespresso då, tappar på den. Eh, återkommer det nästa gång. Men nu eh, ska vi inte och se vad föräldrarna väljer när det gäller det var mm, vad de tillåter. Vad de tillåter, precis. Vad... Vad, vad, vad, vad tror ni alltså om det är rätt sportsliga när vi är där? Vad tror ni nivån kommer att ligga kontra det vi har här hemma i, i Estrikeserien idag? Jag tror det kommer vara så stor skillnad faktiskt. Eller jag tror det kommer att vara mer ojämna. lag. En del som lag är och en del är sämre än så. Här, ojämn nivå på dagen. Mm. Jag har ju sett att det är en hel del ryska lag. Jag vet inte, rysk invandring den står sig Kontra svensk-finsk kan inte vara speciellt. Ja, är inte så speciellt vass, men jag, jag tror inte det att, att... Det är nog inte ungdomen heller. Jag tror inte att det är någon större. Det är typ Schweiz, Finland, Ja. Det, det jag såg att jag hade varit med i kuppen var ju sven svenska lag. Finska, såklart ryska och så... Något lag såg jag. <coughs> för <coughs> något år sedan. Budgetklubbar. <coughs> du hade gjort en intressant iakttagelse va, När det gäller materialet på kuppen i Finland. Hade ja, du nog gått ner och hållit i jäglar match till då? Mm, jag får sätta och kolla på bilder. Ja, mm, ja. Från deras hemsida. Han mm. hade typ linne klippt av ärmarna typ och ritat. Ja, men jag tror att den, typ, tjejer såg ut som vikingar mitt, och är lika breda som Lång. <skratt> men, du måste ha varit finnare. <skratt> ja, hon har målats på ryggen. Han har nummer sex fan. Ditmålat? <skratt> ja, men typ. Det såg ut så typ t-shirts han klippt av ärmarna på. Liksom. Ja. Och det där har jag missat fullständigt. Det skulle man ju ha kollat in. Det var där orange och lagde. Man har ju praktiska byxor. Typ tre Men måste Med säga praktiska fickor. <laughs> inte om de var så syr. De var säkert nässtrukade i ena fickan. Så du hade inga riktiga matchkläder? Mm, nej. Sagt, det men sen finns det att proffs i också. Proffs i Som har ekonomi i kluborna. Duktiga. Jo. jo men vi såg ju en hel del större lag som var där. Eller större klubor från Stockholm. Mm, det inte på samma vi sak. Vi kommer spela med på 95 och 96. Ja, just ja, just ja, precis. Skickar vi ett lag med 96-97, hur, hur det håller måttet. Jag har inte, har inte så mycket tid att spela in på idag, vad vi ska väga om ett par minuter, tolv minuter ungefär. Vad vill vi säga om Göteborg? Vad är ert intryck där? Vad vet vi om Göteborg när det gäller innebande? Det finns en hel del där att säga, tror jag. Jag har inte koll på vilka som kommer vara ifrån, Men var kommer de där nerifrån? Ja, Det är ju västkusten men inte så att Göteborg Det mest kända jag kommer på är Pixbo Ja Pixbo? Vad är det? Ska, vi in, ska vi inte glömma Deras coach är skit här Laget som är kända och riga publiksiffrorna Om ni har hört den myten De riggar publikssiffrorna Det kommer tusen de säger att det är 3000 där Ni har inte hört den myten? Nej Han har ju coachen där Att dela med sig deras taktiken lite Faktiskt skit, skitbra. Just, ju, ja, det kan vi ta på träning. Just Pixbo, jag har ett par gånger själv. Uh, duktiga killar, men ja, uh, jag minns faktiskt inte hur det gick. spelat mot många av de större klubbarna. På, ja, uh, juniornivå då. Vad vet vi mer om Göteborg när det gäller idrott? Jag skulle säga att det är väl fotbollens huvudstad i Sverige. Wow. Oh. Till, kanske inte ni håller med om. Till i alla fall. Ingen, ingen riktig åsikt till det kommer inte kolla på det. sidan mm. är ganska mm. svårt då. Glänn. Ja, glänn glän. glän, ja. Och så röker man jävligt mycket hasch också. Ja, det vet inte jag någonting om. Banden, av, banden har vi är, Guys. Jag jag mm. <laughs> I har banden. banden har vi Guys, högsta serien. Ja. Kungar det väl utanför högsta serien. Uh, ja. Ale ah, Sörte. Det finns mycket därifrån. Just innebånden har inte jag någon större koll på. Det är just Pixbo jag känner till. Jag vet inte vad det finns Nej. mer. Jag har varit på kuppen då kan jag säga att det är en... Ni som vi har varit för Corpus bollhall. Här i stan på Aldaholmen, Ävelstrand. Har, ni... har ni varit den där? lichen Gammal... En gammal magasin, en gammal magasin en laglokal. Hört att det läcker vatten på taket. Det kan mycket väl stämma, ja. Det är en gammal lag Vi Ja, nu pratar jag om Lundbystrands sporthall. Jaha, vilken har det varit i ligger i Göteborg. Ja, men... Det ja, det ja, den... Men där läcker i vatten. Däremot är det svinkalt i inne. Mm -hmm. Där brukar jag frälsa på Helena. Matchen skulle match ikväll med korpen. Inställd. För att ryss inte med. Ingen prov på mig. Nej. Nej, gå till ämnet. Jag, jag var på Göteborgs cup, Det är... Nej, men det är väl ganska bra svensk kupp så. Risihall, drygt oss och oss i ditt. Trångt. Vi röstar för Finland man andra ord. Vi är eniga när det gäller Finland. Bestämmer. Skjuta 17 vi har båt. Äta som fan ska vara. Är det en Jag har redan lagt matorden när det gäller båten. Det blir inget smörbetsbord. <coughs> Vad går det? Salladsbuffé. Det skulle vi haft webb-tv istället. Vad är smörgåsbord för någonting, ja. Ja, buffé. Hur mycket mat har ja, du? Smörgåsbord är smörgåsbord. Och buffé är buffé. Ja, men... Du får ta hur mycket du vill. Ja, men smörgåsbord är fortfarande smörgåsbord. Ja. Och buffé är, buffé. Ja. Det är just... Smörgåsbord det kanske man äter på och en... ja, kanske en Kan Men förklara för mig vad buffé är det. Ja. Jag alltså ska förklara för mig vad smörgåsbord är. Ett smörgåsbord har bestämda maträtter. Alltså sill, så här, lax som. Ja, men det är i alla fall något fel. Röklat. Massa grejer. Jag det vill inte mycket buffé. mat för att äta buffé. mycket. Det vill jag är alltid nöja mig med. Om vi fortsätter. Men det är ju Sven Nidos på väg till <laughs> Nider. Mm. Vad står du utanför? Det står skönt. Tack och be inte tack Nej, men det ska inte heller. Nej, men smörgåsbord, det får smörgåsbord. Det är, smörgåsbord. De är fed, fed. <hittills> det verkar som att mat är ett återkommande tema i den här podcasten vi kan ta på första avsnittet. När ni ändå pratar om mat då. Vad vet vi om finsk mat? Om bort, <hittills> om för mat vet du, din. Om, och om vi bortser från mat, har du någon finsk favoriträtt? Säg säger finskrätt. Om du fattar den. Du vet inte. <laughs> inte Lichina vet du. Vad du vå någonting när du var i Finland? McDonalds. <laughs> ja Det åt vi säkert i landet. Men köttbullar som jag stod ute på. Så här, ute på. Balkongen på båten. När jag var stod jag och spydde upp. Ja ute på däck. Stod jag spyd upp, och spydde upp. Det var inte min grej när man med upp som jag målka. Har ni ätit karelska pråger? Vadå? Karelska piroger. Och det är. Piroger som det är risgruensgrötig med smör på. Ja, Det är ju gott, nej. Det är hur gott som helst, det borde ni testa. Pirog med risgruensgrötig. Ja, och så ska det smör på. Har ni inga kanel och så. Det vet jag inte. Jag har inte varit i Finland så jag vet det. Ja, ja, jag, jag har bara jag ätit de här i Sverige. Det är det, det som du driver om du är ärlig just nu. med risgruensgrötig. Det här är ju besvikelse. Då får ni inte få lova att vi ska literera på karelska frågor i Finland. Hittar vi inte det så ska jag köpa åter på, typ, på konsum. Ja. Det är ett skämt. Du måste äta det du måste ju ha ätit det. Det var man ju alltid träningarna för när man spelar. Risgrisgröken Du Är det Då är det finnarna som är knäppa. Det är inte jag som hittar på det. Jag brukar bara köpa dem. Ja, det är just därför. Alltså... På ja, det kan jag absolut <laughs> göra. Jag blir besviken på hur nej Alltså, inte att det. No, om vi går ut till Göteborg. då har vi för från Göteborg? Fisk. Då har vi fisk. fisk. Okay. Ingen hit Fiskefint. Fiskefint. Fisk är fint. Fisk är fint. Uh, vi ska inte prata så mycket, om fisk... Jag vet inte vad vi ska... fokusera på. Det jag har tänkt på är hur vi... Uh, det ska bli intressant framförallt när vi kommer till Finland när är att få spela mot utländsk motstånd mm. som vi inte alls vet egentligen. Ingen. Jag undrar faktiskt vilket folkdomar han pratar på. Troligtvis engelska. Eller så är det finska och knack svenska. svenska. Eller knack i engelska eller svenska. Ja, det är ju så här. Flyg för på båten och inte om gåstvdringar knappar. 20 kronor. Ja. Mm. Fel Så heter Finland, det typ svenska. Tanja Svensson. Det är liksom en svensk-finsk blandning. De kunde inte välja om de ville vara finska eller i och... De hade väl inte så mycket till val heller? Förr i tiden. Man inte kunde inte riktigt välja lektionen. Liksom. Om du kan din historia. Ja, men nu snackar man folk som är 30 år ungefär. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, de kan... ju du förrätt? Ska du byta efternamn nu? Plus att du, att du, det finns många efternamn i Sverige som inte härstammar från Sverige. Eller... Har jag fel? Nej. Nej. <här> det är ganska off-topic i radio och alla vad som ni märker. Intressant blandning av ämnen. Nej men jag tänkte på just det här när det gäller spelet, det här hur mentaliteten är. Förstår, är, det här. Det. är det tufft spel? Är man spelskickligare än vad vi är här hemma? Alltså, dom, eh, dom, ri, alltså Finland, Ryssland, känns ju så grova. Ja, då känns det känns som att... Men ja. alltså, domandivån har är kanske helt annorlunda mm, här. Mm. Kanske tillåter allt eller inget. Det här är inget så det ska vara skitkassadommare. Eh, du hade ju läst igenom reglerna och sa det här innan. Ja, här, liksom. Var något det något speciellt var, du tänkte det på det som var, stack ut? Jag hade en sak. Det, alltså, det var ju mest sånt här typ att ha två i alla matcher. Typ. Men det är alltid muck Bl Ja, precis. Blir det jämnt... Alltså då ligger på samma poäng i gruppspelet så går man efter möten och så här grejer. Mm. Eh, jag reagerar på vad, det som stod där var ju det som skiljer sig från finska regler. Mm. Jag vet inte om du uppfattade. det. Det finska regler som gäller förutom det som står där. Mm. Det är alltså justeringar inför den här kuppen. Och en justering var att man inte kommer att spela med regeln att om ett lag led, leder med mer än 12 mål så bryts matchen. Ja precis, det var det också. Alltså, ska man att matcherna bryts där om ett lag leder med 12-0 mm. eller med 12 mål så matchen slut. Det eh, tänkte jag på när jag spelade när vi vann med 45-1 och sånt. Så då skulle matchen matchen skulle vara bryten efter 10 minuter. Men här, hur kul är det att spela då? Men man fan? Här, mm. får man såna det för fan? Det är så här små 10-åringar. Vad ligger undan med 12-0. Jag får inte spela med. Så jag backen sa ju punkt slut liksom. Jag lika det här om det blir en så här målskinnas drama någon gång. Ja. Om du använder mål kan om du aldrig inbördes mötten då istället. Oh. Men annars så, då kan du vara kört. Om de måste många små mål att jaga upp som du faktiskt skulle kunna ta upp. Nej men de bröt matchen vid 12 mål. Oh, <laughs> Kul. Helt värdelöst. Oh, Vad jävla fan? var finns 12 mål? Ja. Oh. Det är också en jävla fråga. Ja jag fattar inte det. Finns det något? för lite av och för mycket. Ja men okay, om det var kär. 22 mål då. Ja. Men 12 men det är inte så jävla mycket egentligen. Nej fan? Vi har ju torska match med 12 mål. Eller? 10 någonstans. Inte, inte, ja, kanske inte, ta, inte, ta, inte, inte så pass ändå. Jag tänker att det kan ju... Om vi säger att det står 6-4. Måste det bli 18-4 då alltså. Ja, så alltså, tolv mer än motståndarna ska du ha. För att matchen ska brytas. Aha. Jag vet inte alltså. Vi måste ska nästan kolla upp det här nästa gång. Hur det ligger till. Om det verkligen är så. Eller om de bara... Jag vet inte. Om det bara gäller på ungdomsnivå, det ska inte vara på nivå. Det kan de ju inte få på nivå. De måste ju vara någon internationella regler som styr där. Hoppas jag. Nej, nej. Det är kanske inte så ofta blir tolv segrar i högsta serien heller, jag vet inte. Men sen alltså, ska man ju ha lika regler. Alltså det är inte internationella <coughs> <coughs> regler. I den boken. Man bör ju sträva efter att ha ja, internationellt. Någon... Alltså samma regler hela. Är inte så? Men det kanske skiljer sig inte. behöver inte vara så, nej. Men det var till exempel som... För att Japan skulle typ så här marknadsföra innebandy i Japan. Så hade de krav att man skulle få spela med kjol. Mm. införde med de det i mm. regelboken i hela världen. Så att nu får vi spela med kjol. Mm. Kan vi inte köpa en ny masterkärm med kjolar? kan vi göra. Till de som är mer, mer av det feminina hållet. Mm. Uh, vi ska kolla med det. Jag tänkte uh, vi skulle bara avrunda. Vi måste bara dra oss mot Nynä, mm. inför mötet uh, Ska ni vara med på mötet? inte Intellition. Du får ta träningen. i Ja det. Oj, visst. Uh, Nej, det har vi inte. Har vi inte? Uh, nej. Du? Ta min. Den är ja. jämfört med skrivbord. Ja, ja, Det var alltså det andra avsnittet av Radio Alla Bo. Vi hoppas att mötet går som, som vi vill. Och Henrik som hittar en till er Bra. Och att vi nästa tre får bli kommer vi med positiva nyheter. Ha det bra så länge. Hej då. Hej då. Hej då. Känner jag en kraft inom mig En kraft som känns bra Det är dags att vända spelet Så jag säger till min dag. Kom igen Vi kan ta dem. Vi ska jobba Som ett lag Vi ska visa Att vi kan Och ta guldet så till stan, det är bara. Yeah.